калік здорових, старих і молодих удів, і нешлюблених, вчених, і не письменних. І не було такої сили, що спинила б зухвалість і жорстокість, яких ці гори не знали відколи світ та сонце і самі гори. То вже й не сито, смертельна коса, рубала попід самий корінь світ черемошного і пускала свій окис у, у бульбінь невідомості, звідки ще ніхто не подав на те, що доброї будь-якої звістки. Двобій між чужим, неприродним, неморальним, тим, що намагалося укоренитися тут після Великої війни і тим, що рятувало свій прадавній уклад та звичай і свою натуру і маєток – Сягав, здавалося, апогею. Через те спротив уживався навіть там, де його ще не було, але він міг бути божеврів як остання іскра у затоптаній золі. Смерть і вигнання зависли над горами, як отой новий прапор над сільрадою, ні безумисне вимащений у кривавий колір людського мозолю, що ним благословлялася усе нова й нова несправедливість. Підступи й чорна ненависть до тих, хто своїм приходом сюди закрутив природні людські стосунки, як круті ж верету, зло чинилося наліво і направо. Незагнуздане зло людини супроти людини. Воно було страшніше, ніж зло звірини, супроти звірини, розколений на двоє світ, розколені люди, розшматовані судьби. І жадоба помсти, Нескінченної, чорної помсти, Безрозсудної, кривавої бойні, За чесне ім'я, За правду писану Богом, А не кривавою шматою з ради, За правду, яка вже не знає Прощення і помилування. Бо кров тече потоками, Криваві сльози стікають морями, І ніхто не дає ані спину, ані стриму, ані очищення, і нема надії ні на кого, ані на кого, ані ковісінько. Стоїть фрозина під світанковою капличкою коло церкви і не знає, чи ще молитися, чи вже ні. Бо лежать у бабічкаплиці білі кам'яні хрести, звезені з перед людських і гостинців, перехрестів проклятих місць, з місць убієнних і пропалих людей, і довгі ткані та вишиті рушники звиваються під хрестами, як відрізані коси. А через вулицю під стінами пошти чорніють три трупи неспізнених хлопців. Звезених учора емгебістами разом з Христом з-під Тарночки. І ходить коло них чи то звірина, чи то людина з карабіном, посвистує ніби з радости чи з хмелю, не закривши їм очей, не засвітивши їм свічечки, так наче людина з карабіном вроджена вовчицею, а не жінкою, бо не має людського серця. І не видить Бог ні того, ні другого і не посилає кари ні на того, ні на другого. І не посилає кари ні на кого, начебто той справді прийшов останній день тривання усього живого. Слава Ісу! Навіки слава Богу! І знов хреститься фрозина чи то до образу Божої матері у каплиці, чи до сплюндрованих рушників під хрестами, чи до трьох ніким не пізнаних, а, може, затаєних гуцулами чиїхось синів. І хреститься праворуч неї Єла в котрій лише Бог знає, де подівся її Єлак. Ще до війни і ще при Польщі перейшов на той бік до москалів, та й слід за ним загубився. Чули Фрозинко, не перестаючи хреститися, шепоче Єла -Чиха. Звечора забрали всю фамілію Василя Слежукового. Сьогодні мають вивозити. Годованка їх, глуха Василина, пішла у ліс шукати овець, а ті гадали, що вона тікає. Біданка не чує, що їй кажуть вертатися, та й біжить собі під ліс. А той, як стрілив, упала на смерть, та ще лицем у шепшину. Найбог поронить, ніц нема лиця. І хто її поховає, як Слежуків забирають? А цих, хто поховає, хрестячи, скиває через плече фрозина, не дають уже ховати пси. Везуть до косова, ніби то їм щось поможе, якби були впізнені, а там десь кидають у ями та й уже по всьому, так якби то не люди. Мучить фрозину усередині нутра щось таке, ніби там розіклали ватру. І пече той вогонь день від дня. І не дає їй ані дихати, ні спати. Ані їсти. Ходить фрозина, зігнута удвоє то перед сільрадою, то перед конторою, куди викликають одне за одним слижуків, петрюків, Тураків, гулеїв, десять фамілій нарахувала зараз і так, ніби колють її кольки чи переймають злоги, не знаходить собі місця. У тиждень до війни за одну ніч вивезли всіх штифуряків, богданів і а в селі, що не двір, то Богдан, що не третій, то Пилип'юк. А після того, вже які роки минули, і тепер вичищають. Ой, вичищають, самі не розуміючи, що вони роблять. Але все, що не роблять, собі на голову роблять. У них бесіда коротка. У тих снідали, у тих вечеряли, а тих не вбили лісові, то треба брати. Ця була колись жінкою, а та любкою того, що тепер у боївці. Треба брати. Ця своїм дітям виплела вовняні панчохи, а прийшли, перебрані у наших ці, що й добре говорити по-нашому не вміють, та й забрали панчохи. Є причина. Треба вивозити за пособництво.